У руках у тонка довга голка. Вихователь несе у руках скляний лікарський лоток і шматком протухлого м'яса. «Зараз, зараз!» — шепоче Верховна і занурює кінчик голки у посинілий шматок. «Давай, давай!» — шепоче Верховна. І Вихователь сідає на мої ноги. Настоятелька навалюється на груди. «Я не можу навіть поворухнутися і наближаю гулку до моєї скроні, і я відчуваю заштрик. От і все, задоволено каже вона. Вживлення відбулося. За кілька днів вона почне гнити з голови. Скажемо, що це бубонна чума. Вони відпускають мене. Я лежу нерухома і розпластана. Розуміючи, що у мене немає виходу, дін, дон, буде, сон. Ранок вливається у вікно крізь щілини у дерев'яних храмах, немов кислий лимонний сік. Ранок і прохолодне повітря оживляють мене, я дивлюсь на двері, вони так само підперті стільцем, торкаюся обличчя, не болить. Але що там біля скроні? Ой, якби я могла побачити своє обличчя. Я вдивляюсь у скло вікна. Бачу, як далеко-далеко за горизонтом підіймається рожеве сонце. Трейн-брейн, буде день. У день мене викликала до себе верховна настоятелька. Невже і на мене не дійшла заявка? Сідай, Жанно, сказала настоятелька, вказуючи на велике крісло навпроти свого столу. Я зашарілася, мої ноги вмить заслабли, я майже впала в це глибоке м'яке ложе, що мало запах звіра. І воно поглянула мене з головою. «Отже, Жанно!» Вона говорила, як завжди, дивлячись тільки на носки моїх чобіт. І я дивилася туди ж. «Сьогодні ти залишиш наш славний притулок?» Я схвильовано стисла пальці. Нарешті, вручиста мить настала для мене. Я напружила слух, навіть голоси не заважали мені. Як ти вже, мабуть, здогадуєшся, твої здібності та коефіцієнт корисності Нашому суспільству мінімальні. Ми зробили все, що могли. І ти маєш бути вдячною. Ой, яка я була вдячна. Так от, вона не квапилася, а я знемагала від цікавості. Так от, Жанно, в нашій країні є все, про що ми так пристрасно благали. Ти ж молилася разом з усіма, Жанно? Ой, звичайно ж я молилася. Молилася разом з усіма. Але, після паузи, сказала настоятелька, всі робочі місця зайняті, всі займаються справою, справою, котра не може бути твоєю. Хіба ці руки здатні шліфувати каміння або варити мило? Я подивилась на свої пальці, мені стало соромно, як в дитинстві. Так от, Жанно, наша країна, завдяки таким притулкам, як наш, процвітає, у нас багато. Мила, води і хліба. Скажу відверто, у ній не вистачає бродяг. Тут вона трохи закашлялася. Я не знала, хто такі ці бродяги, але була готова стати ким завгодно. Немає людей, котрі були б дратівниками суспільства і каталізаторами прогресу. Ти мене розумієш, Жанна? Я розуміла одне. Я буду корисною, потрібною, вільною. І сьогодні ж залишу притулок. Тому впевнено кивнула головою, десь далеко задзвонив церковний дзвін. «Тік, тік, буде знак!» До високої залізної брами мене проводжав лише сторож, і музика не грала. Із собою мені дали тільки маленьку вовняну ковдру і торбинку з милом. З кімнати я взяла тільки свою вишиту хусточку, більше нічого. Сторож розчахнув браму і затулився руками від світла. Я також заплющила очі. По той бік наших хмурів було занадто яскраво і барвисто. Я злякалася. За мною із креготом зачинились ворота, клацнув замок. І настала. Я чекала, що в голові озвуться голоси, але їх не було. Невже я стала круглою і гладкою? Але якщо це так, чого ж тоді для мене не знайшлося кращої вакансії? Не знаю, скільки я простояла. Притискаючись спиною до холодного кам'яного муру, неупевненість і страх терзали мене. Була навіть мить, коли я ледве стрималася, щоб у не загупати в браму.